Вони охоронятимуть дорогу по рідці, а навколо них дрібні селища. Кожний чоловік розгорює землю навколо своєї оселі. Йому вистачить сіна і зерна для ситої для худоби, і він не дуже залежатиме від погоди. Поза минулого року ти вже був у Ольві і Агали, Випав такий сніг, що загинув мало не кожний третій кінь. Багато хто... «Скапцанився! Скільки людей померло з голоду? Люди збирають зерно і платять данину», – підхопив його думка Агал. «За цю данину цар утримує військо, добре навчених і озброєних людей, які охороняють наше володіння. І завойовують нові землі. На північ по Борисфену живуть ще не підкорені племена, так...» Мусять визнати нашу силу і підкоритися. Величезне царство скіфів від північних лісів до понту Ексинського. Тоді і Ольвія стане нашою. А Гал уявив стіни, до яких могла проїхати скіфська кибитка. Взяти таке місто може лише великий добре навчене військо. Із спеціальними пристроями для штурму і ламання стін – Чому зробилася шкода Ольві, але думка про підкорення величезне місто і зарозумілих архонтів, котрі вимагають у нього помилування, була приємною. Нараз запитав зовсім про інше. Скільки платять хлібороби данини? Скіпур зареготав голосно й задоволено. А ти починаєш правильно думати, щоб будувати міста. Потрібні гроші, і ти візьмеш їх за проданий грекам хліб. То скільки платять данини? Третину. Можна підвищити, більше оратимуть. Вірно міркуєш. Агал простягнувся на траві під перші підборіддя долонями. Вдивлявся в заборисфенову далечині. Слухав скиглення чайок над рікою, раптом подумав, що все залежить від випадку, і хтось із безталанних його нащадків може перепинити розпочату ним і кипуром справу. Розпочату? Розмріявся, ніби вже почав закладати на високому березі стіни фортеці. Зруйнувати, правда, завжди легше, ніж будувати. Та навряд чи знайдеться бовдур, у якого підніметься рука, нищити, зведене пращурами, завойовувати і нищити. Інша справа. Там чуже, чужі люди, чужі міста, чужі звички. А все мусить бути на один кшталт. Кожен переможець вимагає покори, щоб слухалися і беззастережно сприймали твої накази, твої звички, твої устої, бо ти переможець. Отже, перемогла не лише твоя зброя, а й устої. Поганиш мусить поступитися кращому. Оця думка остаточно заспокоїла Гала і чомусь надала йому певності. Тепер місто прийдешнього, уявлялося, не таким уже й далеким. Справді, якщо збільшити данину хліборобам, найняти майстрів греків хоча б на деякий час, поки не навчаться свої, сплавати по Борисфену плоти з північних лісів, місто, яке заснує він, а Гал, скіфський цар, височитиме над Борисфеном вічно, як Ольвія над Гіпаніським лиманом. Підійшов раб і покликав вечеряти. Скіпур тільки ворухнувся, і раб догідливо подав йому руку підвівся важко, рушив до шатра, та зупинився і затримав Агала. Поки нікому нічого, наказав Владно. А не знизяв плечима. Рожеві мрії вже заволоділи ним. Чого ж критися, наче виношуєш підступність і йдеш на чорну справу? Скіпур помітив, а Галови збентеження і пояснив, хто зараз розуміє тебе? Всі звикли до степової одноманітності. І я звик, і мені легше піліпатися в кибитці, ні про що не думаючи, і ні в що не втручаючись. Але ж ми з тобою вищі за всіх, і бачимо далі. Інших треба розбурхати, одному щось пообіцяти, другого зацікавити, третього налякати, четвертого взагалі знищити. Завжди в будь-якій справі знайдеться в тебе супротивник і ворог, а ти ж знаєш, як чинити з ворогом. Ага, в кивну. ворог мусить умерти, бо ворог ніколи не зрозуміє і не підтримає тебе, а людину, яка заважає і стає на шляху, треба нищити, як лютого звіра».